Biografie, memorie. Cotografia unei capodopere Bărbierul din Sevilla de Gioachino Rossini Emisiune de Grigore Constantinescu What do Iată, întreg Parisul aclamă pe Rossini, il maestro director al teatrului italian. Da, aplaudă bărbierul din Sevilla, versina italiană a piesei iubitului lor, Bomarché. Și maestro Rossini, înconjurat de admiratori, împarte zâmbete și mulțumiri. Toate parcă au fost întotdeauna așa. Și totuși... În anii tinereții, când colindam cu și paganinii străzile sărbătorești ale carnavalurilor romane, ei, timpurile ale speranțelor și marilor încercări, timpul epopeei bărbierului din Sevilia, astăzi atât de aplaudat, ce aminti. Era acum 10 ani, în 1816, în primele zile ale carnavalului. Mă plimbam cu pe străzile animate ale Romei. Ascultă, cezare! Nimic nu mă nemulțumește mai mult decât veselia aceasta la care nu particip. Mă simt un moșneagul. Un moșneag care are aproape 22 de ani. Exagerezi. Ești mizantrop ca de obicei când vezi aplauzele publicului adresate altui maestro. Dar ești încă prea tânăr ca să te prânci. Gloria va veni negreșit. Trebuie doar să aștepți. Aștept ce? Să triumfe în fiecare carnaval, pe fiecare scenă, moșnești cu peruci, mispaiziere sau țingareli, oh, ei fac. Bineînțeles, am compus deja câteva opere. Cine le cântă? Cine îmi recunoaște meritele? Da, meritele, meritele, nu exagerez deloc. Ce să fac cu scara de mătase și cu italian Alger? Să aștept 80 de ani pentru aplauzele de care am nevoie acum? Da, nu mai aplauzele contează. Da, aplauzele, aplauzele sunt o confirmare, o răsplată. Știi bine că nu este vorba de bani. Impresarii mă plătesc pentru operele mele cu un sfert din honorariul cântăreților. Și merit mai mult. Că ce eu i fac să cânte. Păi bine, luptă, nu mă urmăi ca un balau rând. Asta am să și fac. Știi impresarul teatrului Argentina mi-a propus pentru acest carnaval prin care ne plimbăm să-i scriu o operă, bineînțeles veselă, care să se amuze spectatorii îmi propune aceleași condiții ca și altădată M-am hotărât, voi scrie această operă. Când carnavalul a început și tu faci proiect? Acum acum, în zilele astea. Am încă unul la dispoziție să scriu o operă bufă, știi ce mi-a propus impresarul, și Barbierul din Sevilla. Giochi nu exagerezi. Da. Vrei să-l înfluz pe Paisielo cu o operă pe același subiect, cu celebra sa lucrare aplaudată în întreaga lume? Da, cu același subiect îi datorez o asemenea lecție. Te las. Simt că vine vin idei și casa plătită de impresar pe via de leotare mă așteaptă. caută mă acolo! Au trecut câteva zile. În fine, m-am îndreptat spre adresa indicată de Rossini, o casă mică saltată de vântul rece al iernii romane. În cameră, Rossini și un străin. Bine ai venit, Cezare. Ți-l prezint pe Sterbini, il maestro, Bă, care are cu curajul să scrie un alt libret după Bomarché. Sper că nu va semâna cu comedia a lui Pietro Sellini pe care a compus muzica maesilor. Exagerați. Încep doar să găsesc situații noi mai apropiate de gustul publicului de azi. Dragă Sterbini, mă înțelegi? Vreau ceva care să mă stârnească, să mă facă vesel și să-mi inspire o muzică sprinteră. Un libret care să, care să mă ajute, nu să mă împiedice să compun. Eh. Acum du-te la lucru în câteva zile să mi aduci libretul Hai, timpul zboară, bine, repede. bine, voi încerca, da? Aveți grijă de ce am vorbit la revedere Bine, bine, bine numai să căi, nu mă să crești. Știți, are sterbini ma sfătuției scriului paesilor ce rândui i voie să compună o operă cu același subiect. Nu convine o asemenea idee, dar trebuie să te imperezi impresarului impresarului de a se vedea boicotat la premier, așa că. Stimate maestre este cu deosebit pentru dumneavoastră, eu tânărul Rosini, aș doriți. Hai să vorbim da, da. lucruri mai serioase. Uite. M-am și gândit să-l descriu pe Paisiero în opera mea Îți amintești când domnul Bazilio, bătrânul acela avar Îi explică lui... Bartolo, exact, da. Ce putere are, calomnia de, de, ce mai intră? Ce... Ah, Dom Basil, pozit, pozit, te rog. Ai venit pentru lecția de muzică a Rozina, nu? No, am venit pentru treburile noastre. Adina am trecut pe la data și nu te am găsit. Be, cum era să fiu acasă dacă toată dimineața am umblat după interesele dumitale? Foarte bine, nu foarte trebuie bine. să dau o veste neplăcută. Ce ce? Contele Almaviva. e aici c -c în oraș și vorbește mai încet. Mm -hmm. În casa asta și zidurile au urechi. Locuiește în centru și iese în fiecare zi oh, travestit. Ce vorbești? Știi că pusese să o caute pe Rozina prin tot Madridul? Te pomenești că a fi dat de urmă Ce-i de făcut acum? Mm, să fi fost un oarecare Aveam noi leac pentru el Știi ce? Să-l pândim într-o seară în armată Fugi a? de acolo, ce idee nu? Se află și ai pățit-o Altceva trebuie ce? Nu e decât o soluție mm? Să-l calomniezi Dar, ca... Dar ce în felul ăsta Poți să te scapi de cineva? <laughs> Habar n-ai, domnule Ce forță reprezintă calomnia Da am văzut oameni și, din cei mai de treabă, striviți sub greutatea ei, nimiciți, desfințați Ascultă-mă pe mine, nu există insinuare oricât de perfidă, nu există infamie, nu există născocire Pe care să nu o poți trece drept adevărat în fața credulilor, dacă știi cum să o strecori Și pentru asta avem aici în oraș tot oameni unul și unul da, da, da. La început pornește o șoaptă, un murmur ușor Murmurul crește, se întinde, răzbate pretutinden, Piano, pianissimo, răul s-a făcut. Pe urmă încolțește, se târăște Își face drum, aleargă din gură în gură Tot mai repede, tot mai departe Crescendo și deodată Fără să știi cum, vezi calomnia Că se înalță Șuieră, se avântă Își ia zborul, reinforțando Te încolocește, te târăște cu ea Bubuie și te pomenești Cu un strigăt general un cor universal De ură și o Fortissimo Bazil, dragă -a Și atunci cine dracul Ai... se mai încumeta Să-i ție E Ce tot îndrugi aici, Bazil? Ce legătură are calomnia asta, dumitale, cu situația mea? Cum ce legătură? Ceea ce se face peste tot ca să înlături un demon Trebuie să facem și noi Să-l împiedicăm pe-al dumitale să se apropie Ce te-o pe neglijat? Ce te-o Și prins? Shi, un, ce, pe, shi, un, ce, am murmurat. Cum, ce, tu? Să trăște pe șoptite, șoșotește și to suflă, și to suflă, răscolește, răscolește și la o pene simțite. Prin ureche, prin ureche se sprecoară și în crână se înfige, producând o rană adâncă Crăierul se îmbolnăvește, și începea să se umfla Când din gură ea pornește, zgomotul mereu tot crește Și mereu se întețește și to suflă și plesnește Și produce o furtună Ce totulge rășitură Un ciclăn în buie mare Și uie rând răzitor La-n fărșei că Ca vulcanul Și din foc aruncă drogă Și pocânește ca bombă? ce Ce pocânește ca bombă? un incendiu și sunt un trebu, boricenii sunt un incendiu boricenii sunt un trebu, boricenii un incendiu boricenii sunt un trebu, boricenii sunt un incendiu boricenii un trebu, un un Sub bopinia mulțimei este sigur înrăpat Și la urmă vai bârfitul E ca mort nenorocitul Sub bopinia mulțimei este sigur La urmă vai ai e ca mort nenorocitu. Sub opinia este sigur îndrăpat. Opinia mulcibei jest Și mă fricoșează în același timp Este prea adevărat Adevărat, adevărat Asta și vreau Viață, culoare, veselie și ascuțiș critic Pe care nimeni să nu-l poată toci Cu corecturi prudente He? Acum hai, hai cu mine împreună la Manuel Garcia Solistul meu pentru viitorul Alma Viva Mi-a promis că va melodii Spaniole, înțelegi? Poate aleg ceva Câteva zile au trecut de la această discuție. Rosina a primit libretul și l-a felicitat pe sterbini. Apoi, da, apoi a început din nou să petreacă în iurășul veseliei carnavalului. Parcă nu avea nicio treabă, nicio grijă. Ne întorceam într-o seară acasă la el, sporăbind despre aventurile hazlii ale zilei. Oh, dar văd lumină la mine, da? Avem oaspeți! Da, ah, dar ce văd interpreții mei de la teatru Argentina, da, da, viitorii mei apărători, iată-i Cezare, iată, -i ce zare, iată da, da, da. uite, Signora de Righetti, sau mai bine zis, Rozina, împreună cu însuși bărbierul Luigi Zamboni. Seara, mei, da, bună seara, dragi mei, bună seara! Da. Dar ce vânticel răcoros de iarnă vă aduce pe aici? <laughs> Maestro, a venit răspunsul lui Paizielo. Pee, și ce spune Balaurul cu peruca? Este scură. de acord să îngăduie compunerea operei, dar dar, dar, dar, dar să aibă un alt titlu. Aha. Spre pildă Alma Viva sau Precauțiunea inutilă. mar Marchebo, ce spune de ideea asta? A? <laughs> bine, bine, așa se va numi Dar va fi tot barbierul din Sevilla Mascat ca în carnaval <laughs> Maestro, maestro, muzica, muzica? muzica, muzica cu... Încă nu am primit-o și am vrea să începem repetițiile Încă n-am compus-o Cum? Cum ă, premiera este peste o lună și muzica n-ați compus-o? Ce așteptați? Inspirația, dragul meu, inspirația e Și dacă nu va veni la timp? Imposibil, i-am dat doar întâlnire <laughs> M-am reîntors în cămăruța lui Rossini după mai mult o săptămână Era ghimuit în pat, înfășurat cu pături Ce faci, Joachim? Ești bolnav? De când îți erați barba? Ah, te deghisezi Bolnav? Oh, nu m-am simțit niciodată mai sănătos și mai vesel Dacă vrei să știi, compun, scriu zi și noapte Niciodată nu m-am amuzat mai bine decât lucrând la bărbierul De altfel este aproape gata A, Știi, n-am apucat să mă rad din cauza barbierului. Cum, în mici două săptămâni? Este formidabil, aproape, aproape imposibil să scrii cu atâta o operă Chiar pentru carnaval Dragul meu, nu se compui, este greu Calvarul începe odată cu repetițiile Uite, dacă vrei, dâmi copișilor la aceste pagini Ultimele! Și nu suntem decât... În 6 februarie. Da, da, și premiera nu este decât în 20 al aceleași luni. Drept să spun, tu însuți ești o figură de carnaval. Încă o mare figură. Am să-i cer sculptorului Canova să-mi ridice o statuie în mărime naturală pentru posteritate. Repetițiile au început, uneori paginile veneau încă umede de cernală copiștilor. Uimitor acest Rosini, cânta cu o răbdare îngerească Se amuza repetând cu fiecare solist Ai fi spus că era conștient că urcă treptele gloriei Cezare, da? Cezare, Cezare, Vino repede, Vino să-l auzi pe Figaro Îți aduce aminte cum se prezintă el în piesă? Figaro, chiar el! Monsignore! Mai încet, mai încet, banditul Eva. Micior, mama și era domnileavoastră sunteți. V-am din adineor după distinția și ținută dumneavoastră nobilă Și acum, după felul amabil cu care m-ați cinstit odauna, ești mai îngrășat, ești mai împlinit. Ce să fac, Monsignore? Mizerie! Mihititelul. da, ce cauți în Sevilla? După câte mi aduc aminte, la Madrid parcă te-am recomandat să-ți se dea o slujbă. Mi s-a cinstit, Monsignore. Mai tot da zor cu Monsignore, spuneam Lindor. Nu vezi că m-am travestit? Nu vreau să fiu recunoscut. Sunt să plec? Din potrivă, rămâi. Aștept aici ceva, și înțelegi tu, doi oameni care stau de vorbă atrag mai puțin atenția decât unul singur care se primă. Uh -huh. Și de cine a rămas în slujbă? Ministrul a ținut seama de recomandații excelenței voastre și m-a numit imediat ca ajutor la spiterie. Unde? La spitalele armate? Nu, la hegeliile Andaluziei. Uh -huh. Locul nu era rău, fiindcă știți. Da. Mai vindeam din leacurile de cai și pentru oameni. Ești nebun, nu puteai să-i ce era să să fac nu aveam. Totuși, mi s-a întâmplat ca unii să scape. Și uh -huh. de ce lăsați lăsat asta? Eu am lăsat-o? Ea m-a lăsat. -a -a lăsat. Uh -huh. Am fost săpat pe lângă cei mari. Ah, invidie, turbată, hidoasă și ai luat-o cu versurile. Te-am văzut și din că scrie ceva. Pe genunchi. Vedeți, Excelență, din asta mi s-a tras. Când i s-a raportat ministrului că știu să fac prete și madrigale pe care le recită pe urmă toată lumea, Așa? în fine că sunt publicat, cu toate că n-am murit, m-a da? dat pur și simplu afară, spunând că scrisul nu se potrivește cu o meserie serioasă. Și n-ai protestat? Am fost mulțumit că am scăpat numai cu atât Și încă totdeauna am însocorit că un nobil ne face un mare bine dacă nu ne face rău Nu se poate, trebuie să mai fi făcut tu și altceva mm. Lasă că te știu încă de pe vremea când te aveam în serviciu Leneș, Crai, Stricat, ce să mai vorbim Față de calitățile ce se cer unei slugi Cunoaște excelența voastră mulți stăpâni demni să fie servitori? Nu erau, nu erau. Și te-ai stabilit aici? Nu, nu chiar de la început. Întâi am... Stai, da. Stai puțin. Ce? Mi s-a părut că la fereastră de peste drum cineva. Nu, nu e nimeni. Și? Spune mai departe. Te ascult. Așa, întors la Madrid am vrut să-mi încerc chiar talentele literare și mi-am spus că teatrul e terenul cel mai indicat. Nici azi nu înțeleg de ce n-am avut succesul pe care îl meritam. Mă îngrivisem să umplu stalurile cu o clacă de țerea mai mare dragul, oameni unu și unu și toți cu niște palme, cât toate zilele, să dărâme teatru cu aplauzele lor și mai multe nu. M-a angajat și cu cafeneaua să fie favorabile, da? da. Dar confrații invidioși m-au fluierat Ah, dacă aș putea pune mâna pe ei, pe toți durata, aș știe să mă răzbun Ei pune să-ți asculte piesa până la sfârșit, a, -a, senioare, <laughs> mai mare răzbunare ca asta, asta. Dar nu mi-ai spus ce te-a făcut să părăsești Madridul și să vii încoace? Îngerul meu păzitor, Excelență, fiindcă așa am avut fericirea să vă regăsesc aici Cigarou. Văzând că la Madrid, Republica Literelor, era mai degrabă Republica Lupilor, mereu ascunțiți unia asupra altora Dezgustat de scris, copleșit de datorii și convins că produsul briciului e mai sigur decât deșartele comore ale condeiului, am părăsit Madridul și, lăudat de unii, crevetit de alții, corijându-mă norocul și consolându-mă în momentele grele, râzând de proști și înfruntând javrele, făcând has de propria mea mizerie și bătând un joc de toți câți își barba pe mâna mea, m-am acuit în cele din urmă în Sevilla și sunt gata să servesc pe excelența voastră cu tot ce va binevoi să-mi E De unde doar tu filozofia asta glumease. Din deprinderea cu răul, monseigneore. să găsesc în orice prilej de râs. De teamă să nu vină să plâng. Rar am văzut un barbier mai a Își bagă nas în toate intrigile Sevilliei. Este fac totul care încheie căsătorii și desface prietenii. Scoate măsele și duce mesaje de dragoste. Ajută tineri și împiedică tutorii avarți să se căsătorească cu pupillele lor. Totul în vrea mai mare grabă. Omniprezent și a tot Figaro! Che discorsi La la la la la la la! bravo, la! descumasu te se pe una șamare și Pisici ne pot reși corp, ce la mea cu ne pot reși ce mea Alte resurse mi-ar duce amor. Plătiști fata și, și doveriți Plötes te fata, tra-al-rotom ish, a început și adversarii nu se lasă mai jos. Cine adică? Impresarul mi-a spus că teatrul rival, știți teatrul la Vale, vrea să compromite premiera teatrului nostru de la poarta Argentina. Eu au pe Paisielo și Țingareliu. Un muzicant din orchestră mi-a spus că Paisielo și-a făcut deja intrarea în Roma, armat cu o bâtă mare și a menit că o să-l învețe el în minte pe <laughs> Se pare de altfel că Paisielo a luat foarte în serios această rivalitate și pregătește o întreagă campanie. E, ce să spun, calmul meu este în total Contrast cu panica impresarului Care așteaptă să ia foc teatru în seara premierei mm, Nu te amusea atâta Știi doar ce face calumnia Na, Dar mai știu că am scris melodii frumoase ia, Uite Ascult-o pe Vesela Rosina Ca a Un dulce glas Mintea mea A turburat Inima El mi-a rănit. Lindora je vinnovat Da Lindoux Melodiile ei sunt rioaie și grațioase, însă bine controlate pentru ceea ce înseamnă ornamente. Uite, uite eu vreau o muzică simplă, cu motive de limpes. Nu mai accept toate combinațiile de demonstrații ale cântăreților, coloraturi inutile și fiorituri extravagante care nu au nimic comun cu partitura. A, e bine ce faci, Să nu-i și pe cântăreți tocmai acum, ai nevoie de ajutorul lor. Nu-ți face griji, am înțeles că îi prețuiesc fără să sacrific muzica și că vreau să cânte cu mai mult suflet. Inima fără voce mai merge, dar vocea fără inimă. Mi se Și dragă asta Să-mi eu Mă las prea eu Mă las condus Condus să fi Dar Dar Dacă ce no, Mi-mi placă Atunci o viper Deci te odi Mi-aș văzina Mi-aș văzina esse não me cansou nas eu achei e eu achei de jeito motivo Mă distruge plictiseala. Vă cred, numai pe proaștii ingrași. <laughs> Parcă te-am văzut adinea ori vorbind în stradă cu cineva Da, orul dădea mea ah. Un tânăr student, sărac lipit Dar un băiat cu multe calități și îl cheamă? Lindor oh. Da, păcat că n-a rămas la Madrid a, a făcut o carieră strălucită Din enorocere însă are un cusur Care îl împiedică foarte mult Un cusur atât de grav, sigur? Da, Nefericitul e îndrăgostit, oh, Și asta nu numești dumneata cu sur U, Și încă foarte mare Nu uitați că băiatul e sărac Vai, ce vitre de de câteodată soarta Și ți-a spus cumva de cine e îndrăgostit? Señora, sunteți ultima Care i-aș face o astfel de mărturisire Te rog, domnule Figaro, spune-mi Tânărul ăsta mă interesează mult Foarte mult Dacă e așa, să vă spun E o fată drăgălașă Da? Ah. Plină de farmec frumoasă ce mai cu în încolo. răpitoare, talia zveltă, glădioasă, piciorul fin, obrajii, trandafirii, mâinile, o minune, și ce gură, ce dinți, ce oți Și stai aici, în oraș? Chiar pe strada asta ah, Ce bine pentru ruda dumitale, și care-i numele ei? Mai trebuie și nume? Ha, te rog, domnule Figaro, spune-mi-l Spune-mi-l repede Dacă se întoarce acum doctorul, nu-l mai avut niciodată E bine, dacă țineți cu tot din adins să știți Da Dacă mă forțați ha, Te rog Am să vă spun Cine e? E pupila tutorelui dumneavoastră Pupila cui? A doctorului Bartolo Vai, domnule Figaro, nu vine să te cred Zău nu te cred Da, senyora, pe dumneavoastră vă iubește și arde de dorința să vă spună chiar el Tu? Iar omul să tremur toată Dar în ce sens să tremurați? Când e cuiva frică de păcat, înseamnă că și început să guste păcatul fricii oh. Da, și nici nu trebuie să batim, timmeți, fiindcă am avut eu grijă să vă scap de tot supraveghetorii Dacă Lindor mă iubește într-adevăr, trebuie să-mi o dovedească rămânând cât se poate de cuminte Vai, signora, credeți dumneavoastră că dragostea și cumințenia pot face casă bură în aceeași inimă? Tineretul de azi e atât de nenorocit Tocmai pentru că nu știe cum să iasă din această crudă dilemă Ori dragoste fără cumințenie ori cumințenie, jinduind după dragoste Cumințenie fără dragoste, <laughs> știu și eu Sigur, numai dragostea fără cumințenie are un sens Și eu, dacă aș fi femeie nu, definitiv, cum aș putea eu să interzic unui tânăr să mă stimeze? Și ruda mea, să știți, are pentru dumneavoastră o stimă nemărginită ah, Da, dar dacă face vreun gest necugetat, suntem pierduți amândoi, și el și eu ar fi bine să-i spuneți lucrul ăsta înscris da. Câteva rânduri pe hârtie sunt mult mai convingătoare ha, uite cum se nimerește Tocmai pregătisem un bilețel, mm. dar te rog să-i explici că l-am scris numai din prietenie, oh. nu-și închipuie cine știe Vai, ce Vai, dar cum o să-și închipuie seniora? Sigur mm. că din prietenie se vede cât de acolo Mă gândesc, știi că dacă are să întâmbine tâmpine piedici să nu se descurajezi Nu, nu, nu, imposibil, numai cât îl aud cum vorbește și simt că mă încinge pe mine dogoarea pasiunilor oh. <laughs> Doamne, se aud pași, trebuie să fie doctorul Nu cumva să te găsească aici Treci uite în salonul de pianul și ascunde-te acolo Vezi să nu faci zgomot Aveți nicio grijă Sterbine oh. a reușit grozav duetul Întâi tatonări, cuvinte prudente, protocolare Apoi surpriza lui Figaro de a găsi scrisoarea pentru Lindoro deja gata Rozina, vezi bine, nu este mai puțin isteață decât el. Ho! iată că ca Ei, ce este, signor Figaro! Marul Crudomișoară! Așa anume! Vă mânca și bomboane! Dar nu înțeleg nimic! Cu alte vorbe, dragă să te vrea să vă fie! Pana mâine, bărbat, orice s-ar face! <gântu -i> Ei, lasă. Vă rog să credeți, s-a închis și alături cu mai de muzică, spre an, i contractul! Da! Anii meritor rău, bietul îi dau de furcă eu, dar, spunem, signor Figaro, acum un ceas chiar sub fereastra noastră, nu vorbeai cu un domn tână. E vor cu mine, un tânăr cum se cade, minte clară, sufle deschis, ce vine aici să-și termine studiul, sărmanul încearcă, să agurisească avere, avere, Va izbute! Oh, nu prea-mi a crede, v spun în taine. Are un defect cam mare! Un defect cam mare? Da mare! e la culme! Ești sigur? Vezi, Tenerul acesta, Îmi place foarte mult! Nu zău! Ei ce, nu se poate! Ba da, ba da! lui iubită spune -mi și de departe Anu, oh, nu, stă aproape, doi pași E frumoasă oh, da, frumoasă Iată să-i fac portretul în două forme. Gioacchino este minunat Nu numai ce -a mai ce-a făcut stări Dar mai ales ceea ce, ce faci tu Cu aceste melodii vesele Care vin una după alta fără oprire. Să am dreptată să nu mă tem Publicul va înțelege și va iubi opera mea Nu, nu, nu, vă spun imediat R-O r, -O r, -O r, -O r -O S i Z R-O Z N-A Rosina! Ah, oh, Figaro! Figaro, e o bună elevă în rozina! Veţi pe Bartolo cu toată împotrivirea maestro, lui! Maestro, maestro! Cei zamboni par preagita pe rolul tău! Muzicinii din orchestră nu-mi să vă spună și nici mie nu-mi e ușor. ce nume Maestro, nimeni nu înțelege cum, dar. Dar uvertura. Ce nu vă place, am scris-o pe melodiile lui Gase. Nu, nu, era foarte frumoasă. Era? era pentru Ei... că a dispărut. A dispărut fără urmă. Cineva a furat-o. Românii glumești. Nu, nu, n-am chef de glumă. A dispărut fără urmă. Bine, dar eu însumi am dus-o, am... am repetat cu orchestra. Ei, Paisiero, Paisiero, te ntreci cu gluma. Deci, nu te enerva. Hai, desigur, schițele. Mai schițe. Care schițe? Am scris-o fără nicio copie. S-a adus cum n-ar fi existat. Și până mine nu am timp să o rescriu. Știi ce de rog, ce zare. Dândeam cu manuscrisele alea pe care le car după mine. Da. Poate găsesc vreo soluție. Așa. Așa, nu, nu, asta nu-i bună. Nu, nici asta, nici asta. Uite! Vom cânta la premieră această overtură. Dacă a fost aplaudată până acum de două ori, va avea succes și a treia oară. Bine, dar este o uvertură tristă, folosită la Elisabeta Regina Ingliterei și la Aureliano in Palmira. Depinde cum o cânți. De data asta o voi cânta cu veselie, cu anima, cu multă veselie rosiniană, ca în carnaval nu mă las, vaizielo, te rog, te rog, împarte materialul orchestrei. O vom repeta de îndată, iar voi nu vă temeți, sunteți de partea viitorului, oricât ar voi alții să ne împiedice, o spune Rosini, il maestro compozitorei. Mai bună decât cea mai veselă gluma lui Goldoni. Rosinia avea dreptate. Depinde cum cânți muzica. Dar așteptam cu toții seara următoare, hotărâtoarea seară a premierului. N-am avut curajul să intru în sală Publicul se îmbulzea parcă în așteptarea Unui mare spectacol Un public pestriț de carnaval Care vorbea, ardea, Împărțindu-se de la început în tabere pro sau contra rosin În fine și-a făcut intrarea chiar paisielo, Aclamat Am căutat să îi pe interpreți care, care păreau cuprinși de panică Lăsați, lăsați, senior cezare Nu mai insistați Știu că va fi un fiasco Nu vedeți cum râd toți? Adineaur, cineva a început să strige la apariția lui Rosini Râdeau de hainele lui Ce culoare, ce talie Bine, dar Rosini, imperturbabil s-a adresat orchestrei Au început să se lege până și de croitorul meu Dar oare ce o să-mi facă mie? Sunt niște. Cine cântă acum? Este Garcia, signore Cu melodiile sale spaniole Pe care le-a acceptat Rosini în locul ariei Cred că a greșit Mai bine păstra muzica scrisă de maestro Dar acum trebuie să intru mai a venit rândul Otra tropieza priveam cum se agită Era evident că lucrurile nu merg prea bine Dar numai după câteva clipe Zamboni s-a întors furibund Asta e Asta e, mi-au făcut-o Lui Garzia i s-au rupt coardele de la chitară Și publicul a fluierat cum? Când am intrat eu cu chitara mea Au început să hohotească Să-l vedem pe Zamboni Știe să-și acordeze chitară sau o face praf Nu, nu, nu știu, nu știu Nu știu ce se va mai întâmpla În sală este un vacarm care nu seamănă deloc cu muzica doar Rosine imperturbabil aplaudă fiecare replică cu spatele la public. Ce-o fi, o fi. agitația culiselor. M-am îndreptat să nu mă lovesc de muzicanții care umblau parcă orbiți. Deodată, într-o stare de mare agitație, alergă spre mine plângând Gertrude frumoasa Rosina, arăta ca urmărită de furile infern. Nu, nu, nu, nu mi s-a mai întâmplat niciodată așa ceva. Ce nenorocire Ce nenorocire m-au distrus, distrus Cum am să mai apar vreodată pe scenă Dar ce s-a mai oh, întâmplat Nimic altceva decât că timp ce cântam cu Garcia și Zamboni Cineva striga din sală Pisica, uite pisica Și în aceeași clipă în publicului Care se amuză ca la circ O pisică neagră a fost aruncată pe scenă Am închis ochii și a fugit O pisică neagră la premieră Ah, dar văd că fuge și mai maesor Rosini Joachino, ce faci? Unde pleci? Iertați-vă, S-a de... terminat cu totul cortina a căzut Înainte de terminării spectacolului În hovați-le înfiorătoarele acestea adunături de carnaval Tocmite de Paisiro și alții Dar să știi că înainte de a părăsi sala M-am întors spre ei și le-am făcut semn să plece Să plece, îi urăsc, că îi disprețuiesc Iartă-mă că plâng, sunt slab dar furia, mă, năbușe Te însoțesc, nu te lasi Nu, nu, nu, te vorbește, te cu cântăreții Ei au nevoie de consolare, eu Tu, tu ce ai să faci? Eu am nevoie de somn Mă duc să mă culc și cu asta, basta Mâine nu mai dirigez barbierul. Mi-a ajuns odată Rosinii s-a îndepărtat în grabă Eu am rămas încă puțin în teatru Apoi am trecut pe la casa din via leutarii Da, Rosini dormea adânc liniștit Așteptând viitorul Acum îi dau dreptate Știa mai multe decât mine despre opera lui În seara următoare am trecut pe la el Vreau să-i țin de urât Știam că nu-i vine ușor să stea acasă fără vești de la teatru Vorbea nepăsător, comenta sarcastic Articolele apărute în ziarele romane Eu ce scriu Apariția rozii a fost caragioasă de Ghieti seamănă cu Amazonă Sau... privit articolul acesta Rossini l-a insultat pe un glorios maestru al operei italiene, Caraghioșii, ci că am avut îndrăzneala de a relua o temă care aparținea... Auzi? Aparținea de 35 de ani septuagenarului maestru Paisiello! Ei, nu te am Timpul îi va șterge urma. nu am timp, eu vreau, vreau, trebuie să am dreptate! zare nu sunt acasă, nu sunt acasă pentru nimeni, înțelegi? Pentru da, nimeni, da, mă auzi? -au rănit, te scap eu de ei, măcar astă seară. Cine e? Da, nu mai un moment. Ce trebuie să-i primești. Sunt cântăreții de la Argentina, Gertrude, Zamboni, Garcia și alții. Maestru. Maestru. maestru, maestru, îmbracă hainele de gală. Hai, repede, repede! Ce, au aruncat o altă pisică pe scenă? De ce culoare? Nu, no, nu, no, no. lasă-mă să te sărut. Un triunf, mă auzi? Un triunf! Lumea urlă, aplaudă. S-au strâns în fața teatrului și laclamă pe compozitor. Vor să aprinde torțe în cinstea lui Rosini. Visați, ai urași cu V-au speriat pisicele lui nu, Paisielu, nu, nu, probabil. Nu, nu, nu, mai este vis, nu. Paisielu era prea mulțumit de scandalul de ieri ca să se ocupe de al doilea spectacol. Înțelegeți? Astăzi publicul a ascultat în liniște muzica fără galeria zgomotoasă și scandalagii de ieri. Nu, liniște nu a fost, dar în loc de râsete Sala a fost guduită de aplauze nesfârșite. Un triumf! Hai, Veniți prieteni, repede, hai, haideți da. Poate că astăzi seara a fost premiera operei mele. Adevărat, ai primir, ai văzut ce aveam dreptate, am reușit. Haideți, prieteni, dacă publicul ne așteaptă, să nu dezamăgim! Triunful celui de-al doilea spectacol a însemnat primul moment de glorie al barbierului din Sevilla. Petersburg, Londra, acum Parisul aclamă pe Perossini. Giacchino, maestro Rossini, sunt martor al unui nou succes al bărbierului. Zare, mă bucur că te revăd la Paris de faptăți ani. Ți-l prezint pe domnul Veil semnează sub pseudonimul standard. Încântat să cunosc încă un prieten al maestru. Nu mai puțin Bărbierul din Sevilla este o capodoperă a muzicii italiene Potrivită cu caracterul francez al lui Beaumarchais Exagerați, exagerați Este o simplă operă bufă care a avut, până la urmă, nu-i așa zare Un succes destul de mare a, Succes este puțin spus Această operă v-a adus gloria O glorie care coincide cu hotarele lumii civilizate dacă este cineva care să placă pe deplin francezilor Acela sunteți dumneavoastră, maestro Rossini Un veritabil Voltaire al muzicii Dom Bartolo, dom Bartolo Domn Basilio Și mai cine? Ah, mai e cu dânsul și notarul Așa mai merge Lăsați-mi seama mea Signor nătare, v-am chemat acispre face un contract E contractul de între contele al Maviva și mea Și soții, iată-i iaci. Iată, aveți desigur și contractul a bine Ei mai încet, cu Bartolo ce e? Ei, dom Basilio, inenul ăsta e al vostru? cu asta? vi V-am pregătit și două lanțe în creier de vă opuneți. Eyosh, aduinevo, cine i-i <laughs> Iată-ne avem doi martori, Figaro și domnul Basilio, <laughs> dinisami soția. Treosca! Ce fericire! Stăpâți cu toții, iată-i dar vă rog mai încet. Ia în harii, arestați arestați pe dumnealui, pe dumneavoastră, pe toți, pe toți, gata. Cine sunteți dumneavoastră? Sunt Contele Dalma Viva, vă ajunge. La urmă, tot eu sunt vinovatul. <laughs> După cum vezi, așa <laughs> Martor, domn Basilio iar tu, tâlhare, Chiar tu m-ai trădat, ai primit să le fii și martor! Ah, oh, dragă, acest domn conte atâtea lucruri scumpe are pe deget și atâtea argumente la care nu se rezistă! O fi având, o fi având argumente? Cât despre zestre, eu nu-ți dau nicio zestre, domnule conte, să știi, Da. -da. Ei, hey, lasă! desestre eu n-am nevoie! Hai, păstrează-o! ne voi! nevoie? Să o păstrezi? E bravo, Mi-ați făcut-o, mi-ați făcut-o! Cerul se va binecuvânteze! Și eu, prosul de mine, spre a pun în siguranță căsătoria mea, am luat scara balconului de acolo! Muzica a făcut un imens salt de la predecesorii dvs. ca paizielou! A scăpat de recitativele plicticoase, a cucerit amploarea arhitectonică a ansamblurilor. Maestro Rossini, luptând împotriva rutinei prin acest bărbier din Sevilla, ați avut buna inspirație, bună inspirație, din întâmplare sau cu bună știință, de a vă păstra întru totul personalitatea, de a fi. Doar Rossini și de aceea în momentul în care în viitor cineva va încerca împins de curiozitate Să descopere ce a însemnat stilul rossinian pentru istoria operii În acest minunat bărbier din Sevilla va trebui să caute explicația și elementele stilului Ce caracterizează teatrul muzical italian Gioachino Rossini, supranumit și maestro crescendo a deschis această epocă cu o capodoperă nemuritoare, deoarece a înțeles înclinațiile vremii sale, rupând plin de curaj cu vechile canoane de frumuseți. Da, da, nu greșesc repetind. Gloria lui Rossini coincide cu hotarele lumii civilizate. Ați ascultat Biografia unei capodopere. Bărbierul din Sevilia, de Rosini Emisiune de Grigore Constantinescu Au interpretat Radu Beligan, Mircea Șeptilici, Valeria Gagialov, Nae Roman, George Groner, Valentin Plătăreanu, Virgil Ogășanu, Costel Constantin, Val Sândulescu, Ioana Caseti, Virgil Popovici, Dan Damian și alții. Fragmentele din operă au fost interpretate de Nicolae Herlea, Nicolae Secăreanu, Magda Ianculescu, Valentin Teodorian, Silviu Gurău. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrei Cic. Ilustrația muzicală, Nicolae Neagoe. Regia artistică, Cristian Munteanu.